És divendres 27 de març i a lo informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que el municipi s'adhereix a la campanya d'establiments segurs contra la violència masclista impulsat per l'Institut Català de les Dones. També us informarem de la segona mort per coronavirus que es va produir ahir a la residència Palafrugell. Gent gran, es tractava de l'altre positiu confirmat des d'inicis de setmana. La informació de fora del nostre municipi ens portarà a explicar que des de que s'ha decretat l'estat d'alarma les policies locals de les comarques gironines han denunciat 1.600 persones i n'han detingut a 7. Anem cap a casa nostra per explicar que l'Ajuntament de Palafrugell insta a aturar les obres que no compleixin les mesures de seguretat, de prevenció i propagació de la Covid-19. I acabarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell posant-nos en contacte amb el director de la Biblioteca de Palafrugell, Joan Soler, per explicar-nos que segueixen el contacte amb els usuaris a través de les xarxes socials i, a més a més, us portarem un nou recurs en línia, lebiblio.cat. Començarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui divendres 27 de març i ho farem posant la mirada sobre les dones que pateixen violència masclista. El tema del confinament també és un aspecte que els afecta i de ple... Aquestes dones que, que pateixen aquest tipus de violència i per aquest motiu des de Palafrugell s'estan recordant que tots els eh, suports, tots els telèfons, totes les eines d'atenció segueixen vigents. Nosaltres avui en aquest informatiu ens posem en contacte d'una banda amb la regidora de polítiques d'igualtat de l'Ajuntament de Palafrugell, la Mònica Tauste, bon dia. Hola, bon dia. I també tenim amb nosaltres a la responsable de l'Espai Dona Palafrugell, la Sònia Vivoles, bon dia. Hola. Hola, bon dia. Doncs com veieu, totes dues en línia, fent teletreball tots tres en aquests, en aquests dies de confinament i com dèiem, Mònica, eh, segurament quan van aparèixer els primers dies de, del confinament de que la gent no pogués sortir de casa seva, poca gent devia pensar en aquestes dones víctimes de violència masclista que també doncs, això els comporta un problema afegit, oi? Home, i tant. Eh, estem parlant de, de dones que estan agredides per segurament la persona amb qui conviuen i està 24 hores tancada amb una persona així, doncs és, és fort és greu però, bueno, com portem dient molts de dies, sobretot aquesta setmana, les xarxes, tant vosaltres com des de l'Ajuntament uh, han de saber que no estan soles que poden continuar denunciant per molt confinament que hi hagi les comissaries estan obertes, els jutjats continuen oberts i que, que bueno, que hi ha els protocols i que es poden encara allunyar-se a aquesta persona que ja està fent tant de mal. Mm -hmm. uh, Sònia, no sé si vos afegiu alguna cosa en aquest sentit. Sí, um, que qualsevol moment és moment per tancar el silenci, que l'aïllament, el confinament no vol dir aïllament social uh, i per tant tant parelles que continuen en contacte d'alguna manera amb els seus familiars, amics, val? o amb els serveis d'ajuda que tenim, no? ja no tant per trucada, sinó també via WhatsApp o via, via correu electrònic, I, i, i igualment per les persones que saben que hi ha a, a algú que està vivint això, que sobretot puguin anar mantenint el contacte, que és molt important, mm -hmm. no? perquè... Clar, l'aïllament físic comporta que a vegades la dificultat de l'accés no? a serveis i a tenir accés presencial i físic amb les persones i, i, i és difícil després perquè pot... no, no et fan de mirar les persones, no et fan de mirar els serveis nosaltres te'n poden dir, això que està passant és això, no? Acaba l'aïllament físic eh, eh, dificultant una mica tot, tot, eh, tot aquest, aquest procés d'identificació, no? De, Sí, la, la veritat és que, és que sí, i per aquest motiu s'està doncs, eh, posant, eh, posant l'èmfasi no?, en, eh, en recordar que totes aquestes línies obertes, també des de, de Palafrugell, frugell doncs, se segueix eh, l'atenció, el suport i l'acompanyament a aquestes dones, que, que tenen doncs, diverses vies eh, per fer-ho. Mònica, ens les pots recordar? Doncs tenim el WhatsApp, tenim mm -hmm. serveis socials que està obert de 8 a 3, a l'Espai telefònicament també eh, poden trucar sense cap problema via mail I, em... bueno, i evidentment la policia. Mm -hmm. Sònia? Sí. Uh, sí, sí, tenim, tenim una telefònica de les 9 fins a les, a les 3, i els dijous a la tarda fins a les 6, mm -hmm. i via WhatsApp també, vull dir que tota la informació està posada a la pàgina web de l'Ajuntament i també en, en el Facebook de l'Espai d'Ona hi també tota la informació i potser hi algú via WhatsApp ja li ha arribat doncs, tota aquesta informació de... perquè hem anat penjant-ho, hem anat, penjant hem anat, hem anat uh, fent difusió de no? tots aquests serveis d'atenció i acompanyament i també tota la part d'emergència. Si hi ha alguna emergència important, doncs també, no? Mm -hmm. o sigui, cal recordar, en aquests dies també nosaltres estem passant, doncs, el número contra la violència masclista, que és el 900-9120. Tota aquesta informació, com ens han dit la Mònica i la, i la Sònia, la teniu penjada a la web de l'Ajuntament, a les xarxes socials també de l'Ajuntament, de l'Espai d'Ona i també a, la, a les nostres. Per tant, eh, ho teniu a, a l'abast ho podeu trobar en aquests diversos canals. Sí, recordar que, que la línia 911-120 és una línia d'atenció de 24 hores, és confidencial, que fan atenció en diferents idiomes i en diferents professionals, i no només eh, és per dones, sinó també per familiars i altres professionals mm. val, que poden assessorar. La línia 900, a més, té un correu electrònic, val, no només és trucada, sinó també per correu electrònic, i ara han afegit una via de WhatsApp, val, que és, és 9 val que és el 671, 7, 7, 8, 540. Mhm. Mm aquesta és una nova via per, per poder-vos posar en contacte en cas que esteu patint alguna situació de violència masclista i, per tant, doncs, intentant també eh, que, que aquest eh, confinament no signifiqui aïllament. I en aquesta línia, també doncs, des de l'Institut Català de les Dones, des de la Generalitat, doncs, també estan posant eh, més eh, eines, no? o més facilitats en aquestes dones i, de fet, a Palafrugell dilluns començarem una, una, unirem a una campanya. Sònia... Sí, la campanya d'Establiment segur contra la violència masclista és una campanya de la Generalitat, de l'Institut Català de les Dones i el Departament Interior, els Mossos d'Esquadra. Llavors, els, els agents cívics, a partir de dilluns, repartiran uns cartells als establiments eh, que estan oberts durant aquests dies de confinament, eh, que eh, els... els, els sobretot és voluntari, els establiments que s'hi vulguin aparir penjaran un cartell a la porta, bueno, a la porta, en un lloc visible, un cartell en castellà i en català que diu això si, que és, aquell establiment és un establiment segur contra la violència masclista si aquests dies de confinament sents que casa teva deixa de ser un espai segur per tu o pels teus fills i filles, aquí troquem per tu al 900, 920 o al 112 uh -huh. llavors és un lloc un, un espai on la, la dona pot adreçar-se i en, en l'establiment eh, podrien trucar en aquest telèfon en el 912, 912 en cas d'urgència. Mm. I llavors podrien atendre la dona val i, i està pensat això com eh, un espai més val per on la dona es pot desplaçar perquè potser no. és veritat que a vegades eh, si hi ha aïllament o hi ha mal tractament qui fa els encàrrecs no és ella. No. Però, bueno, és una, és una via més. Hem de, hem de poder oferir moltes dies eh, perquè hi hagi molts de recursos i poder arribar al màxim de persones possibles estan vivint violència masclista. Mm -hmm. En aquest sentit, heu ja parlat en, en diversos establiments de, del municipi. Al final, establiments estem parlant de, de, doncs, de locals que estiguin oberts perquè siguin sí. de primera necessitat. No sé si ja heu fet aquesta ronda i més o menys eh, quants estarien a, a, a la campanya. Clar. Uh, nosaltres hem enviat un mail a través de l'IPEP a tots aquests establiments perquè l'IPEP ha fet tot un recull de tots els establiments que estan oberts, que també estan, estan petjats per internet, uh -huh. amb els horaris, els telèfons i tot això. Llavors, l'IPEP enviarà un mail uh, a aquest establiment i a partir de dilluns, clar, no, no, no tenim resposta encara, però a partir de dilluns, quan els agents cívics puguin anar als, als establiments, tindrem, tindrem un, un recompte de, de tots els establiments que, que s'han adverit en aquesta campanya. Uh -huh. Doncs aquesta campanya titulada Establiment segur contra la violència masclista que lidera l'Institut Català de les Dones i que doncs, també Palafrugell a partir de dilluns s'hi adherirà amb aquest repartiment d'aquests cartells que els agents cívics faran i per tant doncs, ja dilluns podrem saber quants establiments s'hi han adherit, esperem que quants més siguin millor per intentar doncs, posar més eines, estar més a l'abast d'aquestes dones que, que pateixen violència masclista. Com dèiem a l'inici d'aquesta conversa amb la Sònia i la, i la Mònica, al, al final el més important Uh, i ho, ho remarquem, oi uh, Mònica és que malgrat aquesta, aquest període de confinament que estem vivint que, que, que les dones no s'aïllin, eh? que intentin mantenir el contacte amb el seu entorn més proper en la mesura que sigui possible no? Sí, sí, sí, evidentment és important mantenir contacte amb, amb la gent mm -hmm. en aquests moments uh, Aquesta campanya està enfocada cap als comerços, la que comentàvem amb la, amb la Sònia, però també en, aquest, en aquesta línia suposo que voleu donar un missatge a tota la ciutadania, no? Que si estan davant d'un problema que, que si són observadors d'algun problema que no que no, que, actuin, eh? que no es quedin en un segon terme, que també no, això també el defecte. Que estan en aquesta situació que, sí, sí, que es comprometin actuen i sí, sí, i que puguin fins i tot trucar nos o sigui la línia innocens i demanar suport i veure com es pot fer, o dir que eh, d'opcions n'hi han Mm -hmm. i, i sempre es pot fer sempre. I és, mai, és, mai és tard per tancar el silenci i tant, mai és tard i animem a, a tothom que, a les dones que, que ho pateixen però també al seu entorn o les, les persones que ho puguin veure des de, des de fora doncs que també no, no, no, no es quedin quietes, que actuïn que, que és molt important també eh, doncs, eh, no quedar-se en un segon pla perquè al final també com deia aquell anunci que feien, ara estàvem passant eh, fa poc per, la, per les televisions, eh, això és cosa de tots al final. Sí, i tant. Sí, no és un problema individual, és un problema social i, i implica el compromís de tothom, sí. Doncs nosaltres, a, a través de les xarxes socials, també a través de la web, ho seguirem recordant. Avui hem conversat amb la regidora de Polítiques d'Igualtat i, i de Joventut, la Mònica Tauster, i també amb la responsable de l'espai d'Ona Palafrugell, la Sònia Vivoles, a les quals doncs, les agraïm que ens hagin pogut atendre aquesta doble trucada i esperem doncs, que, que aquest confinament doncs, eh, duri el, el menys possible, però al final... In... El més important és que estigueu bé de salut. Eh, suposo i espero que esteu bé, no, Sònia i Mònica? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí. sí, sí. Doncs eh, això és el més important. Gràcies. Moltes gràcies, gràcies. I, i fins aviat. Eh? Molt bé, gràcies. Gràcies. Continuem en aquest informatiu amb notícies relacionades amb el nostre municipi. Ara canviem radicalment de tema i ho fem per actualitzar el nombre de, de morts per coronavirus al nostre municipi. Ahir a través de ràdio palafrugell.cat ja els vam avançar que s'havia produït la segona mort al nostre municipi i també havia estat a la residència Palafrugell-Gent Es tracta de la segona víctima que també estava infectada per coronavirus, com havíem informat, i que el Departament de Salut doncs, ja havia donat a conèixer abans d'ahir que eh, hi havia hagut la primera víctima i ahir es va produir aquesta segona mort al nostre municipi a causa de coronavirus. D'altra banda, des del Servei de Salut Integrat de Baix Empordà també informaven que continuen a 27 casos de residents que segueixen pendents del resultat de les proves. Fins a aquesta hora, a l'1 del migdia, no hem tingut constància de que s'hagin donat positius, que s'hagin donat aquests resultats en aquests 7 casos pendents. També se'ns informava ahir hi havia 5 treballadors que havien donat positius en el test i 15 professionals més que estaven aïllats a l'espera de resultats. Pel que fa a professionals en tot el Baix Empordà, ens informaven des del Civeca que hi ha 30 casos confirmats, dos dels quals estaven ingressats a l'Hospital de Palamós i d'altra banda n'hi havia 67 que estaven aïllats a l'espera de rebre resultats. Així doncs, el, pel nombre de, de total de persones infectades al Baix Empordà, fins aquesta hora, fins a la informació que vam tenir ahir, s'eleva a 71 persones, segons aquesta actualització que ens feia arribar els serveis de salut integrats vaja a empordar ahir al migdia. Seguirem informant de, i actualitzant les dades que ens proporcionin des del Departament de Salut i també des del CIBE a través de Palafrugell.cat. Seguim aquest informatiu de Ràdio Palafrugell. Moment ara per a la informació comarcal destacada de la jornada que ens portarà a parlar d'una informació que a través de l'Agència Catalana de Notícies hem conegut i és que les policies locals Gironines han posat més de 1.600 denúncies i han detingut 7 persones per haver incomplert l'estat d'alarma. Pensar que es va decretar el confinament, els diferents cossos han fet 10.700 identificacions arreu de la demarcació. Entre les denúncies i atencions hi ha casos flagrants com el d'un veí de Lloret que va arribar a fugir per un taulat, un altre ciutadà que passejava el gat amb corretja o el d'un palafrugellenc que se n'havia anat fins a Lleida i en tornava per recollir un teclat d'ordinador que havia comprat per internet. El cap de l'Associació de Policies Locals Gironines, l'inspector David Puertas, que també el cap de la policia local de Palafrugell, explicava a l'ACN que ara, a mesura que avança el confinament, cada cop arriben més requeriments per conflictes veïnals, residents que fan ús de les zones comunitàries o situacions de violència domèstica. Però enmig de tot plegat també hi ha lloc per a la solidaritat. Ho demostra el fet que diferents policies s'ofereixen a felicitar els infants que fan anys l'inspector i afegeix que a mesura que avancen els dies la gent també es pren el confinament més a consciència. A vegades ens trobem que quan denunciem algú hi ha gent des dels balcons que ens aplaudeix i que recriminen a l'altre que hagi sortit, diu el cap de l'associació de policies locals gironines. Ara bé, Puertas també es mostra preocupat perquè entre els qui incompleixen el confinament hi ha gent que decideix sortir als espais comunitaris dels blocs d'habitatges i estar-se allà quan, en realitat, no us pot fer a Palafrugell sense anar més lluny en els darrers dies, s'han posat quatre denúncies per aquest motiu. Això preocupa perquè en aquests blocs també hi viu gent gran que compleixen el confinament i que es poden infectar, segons explica l'inspector. A més de centrar esforços a fer complir l'estat d'alarma, David Puertas explica que les policies locals gironines també han vist que hi ha un tipus de requeriments que estan augmentant de manera exponencial. Aquestes són les que es refereixen a violències domèstiques o de gènere i a conflictes veïnals. La gent s'està a casa i això fa que rebis trucades directes directes alertant que se senten crits d'una baralla que hi ha veïns que molesten o en el cas de les parelles amb fills en custòdia compartida, alertes que un impedeix que l'altre s'endugui als nens quan li toca cuidar-los, exemplifica el cap de l'associació. En paral·lel, les policies locals gironines també intensifiquen les accions de suport als grups de risc en contacte permanent amb serveis socials. A més, aquests dies, coincidint amb el fet que s'està ingressant les pensions, els policies i Protecció Civil estan duent a terme una campanya d'informació a la gent gran, per una banda per evitar furs i per l'altra per demanar-los que no sortin de casa si no és estrictament necessari i que si ha d'anar a una oficina bancària adoptin totes les mesures de seguretat contra la covid -19. Dinou, però mig de tot plegat també hi ha lloc per a la solidaritat per ajudar a fer el confinament més suportable, sobretot per als infants diferents policies locals com ara les de Lloret, Tossa, Caldes de Malavella, Platja d'Aro, La Jonquera Palamós o Anglès ofereixen fer una sorpresa als nens i nenes que fan anys. I d'altra banda, David Puertas també explica que d'altres cossos, per exemple també posen música des dels altaveus dels cotxes patrulla per tant, doncs, aquest període de confinament que d'una banda deixa aquestes dades de 1.600 denunciats fora de casa i que hi ha hagut 7 detinguts des de que es va decretar l'estat d'alarma, i també aquestes mostres de solidaritat, tant per part dels cossos de seguretat com també pels veïns i veïnes dels diferents municipis gironins. Un moment ara per tornar cap a casa nostra, tot i que en la darrera informació també doncs, parlàvem molt del nostre municipi al voltant d'aquestes exemples que feia servir el cap de la policia local de Palafrugell i el cap de les policies gironines eh, per il·lustrar com s'està duent aquest terme, aquest estat d'alarma i les denúncies que s'han posat. Com dèiem, ara sí, tornem del tot cap a casa nostra per explicar-vos que l'Ajuntament de Palafrugell informa a totes les empreses de construcció que per tal que compleixin les mesures de seguretat a causa del coronavirus. Per tant, Palafrugell restringeix les obres del municipi si aquestes no compleixen les mesures de seguretat per evitar la propagació de la Covid-19. Així ho ha comunicat el Consistori a les persones promotores d'obres, instal·lacions i construccions que s'estiguin executant al terme municipal de Palafrugell. Prohibeix així l'execució de les obres sempre i quan no puguin extremar i garantir les mesures aprovades per l'Organització Mundial de la Salut i les autoritats sanitàries de l'Estat i la Generalitat de Catalunya en matèria de prevenció i protecció contra la Covid-19, així com els requeriments imposats al Real Nacional. Decret. Paral·lelament, l'Ajuntament també recomana la suspensió de les obres de promoció privada que comportin desplaçaments per la pia pública, també aquelles que impliquin l'ocupació del carrer obert a la circulació de persones alienes a l'obra. També recomanar la suspensió de les obres que generin molèsties de soroll als veïns. Aquesta mesura s'adopta per tal de contribuir a una millor convivència i com a mesura de respecte a la gent que es troba confinada en motiu de l'estat d'alarma. L'alcalde de palà Frugell, Josep P. Ferrer, en aquesta línia, ha afirmat que amb aquestes mesures volen informar per tal de garantir que s'apliquen adequadament les tasques de prevenció per impedir la propagació del coronavirus, sobretot en aquells espais on hi hagi exposició a la via pública. I arribem a la darrera informació d'aquest informatiu d'avui, divendres 27 de març i ho farem posant-nos en contacte en aquest cas amb la Biblioteca de Palafrugell. Sabeu que totes les activitats que tenien programades doncs, han quedat anul·lades, però no obstant això, des de la biblioteca continuen treballant i continuen oferint diversos recursos en línia pels seus usuaris. En aquest sentit, nosaltres a continuació saludarem al seu director, Joan Soler, que tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Joan. Bon dia. Doncs Joan, gràcies per atendre la nostra trucada, per comentar doncs, una miqueta com esteu vivint aquesta situació des de la Biblioteca de Palafrugell i començarem per un recurs que la gent poder no coneix i que vosaltres heu posat a, a, a disposició o heu fet d'alta veu no? d'aquest recurs que tenen els, els lectors i lectores de la Biblioteca per doncs, seguir amb el consultant llibres, llegint, que és, és molt important. Estem parlant de l'Ebibliocat. Ha una... Sí, estem... ara estem confinats, no podem sortir físicament als equipaments culturals, però el personal que hi ha als equipaments culturals està des de casa intentant posar a disposició de tots els usuaris, en aquest cas dels ciutadans i ciutadanes de Palafrugeia, recursos virtuals per poder entrar, per poder treballar-se i ser visualitzats, si es té internet i es té un portàtic o una tablet, eh, des de casa. El servei mm -hmm. més demandat és la pàgina web que es diu e que és www.ebiblio.cat. Mm -hmm. Què ens ofereix aquesta plana? Nosaltres el que hem de fer és a l'ordinador, a URL, al lloc on es posen les adreces, posar www.ebiblio.cat. I entrem en aquesta pàgina web. És recomanable, segons els informàtics, entrar amb el navegador Firefox, última actualització, que això és molt fàcil de de baixar, descarregar i actualitzar mm -hmm. i aleshores en aquesta plana eh, anem a l'apartat del meu compte i hem de posar el número de la, del carnet de la biblioteca i un pin que tinguem en el cas que no tinguem ni pin ni, ni carnet de la biblioteca o tinguem carnet i no tinguem pin aleshores ens demanarà re, eh, refrescar contrasenya i aquí li hem de posar un correu electrònic i a través del nostre correu electrònic ens vindrà tant el carnet de la biblioteca com el PIN i després podrem accedir a la plana uh, per tant necessitem tenir el carnet de la biblioteca i el PIN o tenir un correu electrònic on el mateix programa ens enviarà la contrasenya per poder entrar aleshores entrarem en una pàgina web i en aquesta pàgina web hi ha multitud de recursos que són pel·lícules, audiollibres, llibres per llegir, textos, a CDs, a música, vull dir, i es pot visualitzar des del propi ordinador. Mm -hmm. Aquest, és un aquest eh, servei, Joan, abans de que hi hagués el tema del confinament, ja existia, ja estava en marxa, o ha sorgit a partir d'aquesta de, de, de crisi del, del coronavirus? Bé, com sol passar la biblioteca virtual o digital és una cosa que existeix en molts països, són els més avançats, aquests que estan més acostumats al confinament, diguem el cas de Suècia o Finlàndia, mm -hmm. i ara ens hem vist amb l'obligació des de serveis centrals post-accelerar una mica aquest e que nosaltres com a mediterranis no havíem potenciat tals com calia. Una de les lliçons que traurem d'aquest confinament és que els serveis virtuals, els serveis digitals, ens poden aportar moltes coses i haurem de treballar molt més en aquesta línia. Mm -hmm. La veritat és que al final sempre diuen no? que en temps de crisi també és temps d'oportunitats i en aquest sentit doncs, eh, des de les biblioteques s ha, s ha, s ha... us heu adaptat bé, eh? he pogut fer doncs, aquesta passa ràpidament per intentar doncs, estar també al servei de, dels usuaris cares no poden visitar eh, els equipaments eh, culturals de, de les biblioteques dels, de, de, de tot Catalunya i de tot el país al final. Exacte, aleshores nosaltres ens hem tingut de transformar en aquest confinament i el que estem fent és treballar molt la nostra web i les nostres xarxes socials mm -hmm. estem penjant els continguts de la web a bitjona.miloteradepalafrugell.cat també estem penjant molts, molts, eh, molts recursos o difusió a Instagram de la biblioteca de Palafrugell i també noves continguts eh, no recursos al Twitter de la Biblioteca de Palafrugell mm -hmm. si no sabeu com va e Biblio, tot i que teniu el manual a la mateixa pàgina ebiblio.cat hi ha un PowerPoint penjat al nostre Instagram i al nostre Twitter que explica una mica el funcionament per entrar en aquesta e Biblio i poder disfrutar dels seus recursos mm -hmm. La veritat és que sí, ho estic ara mirant i és molt, molt senzill, fins i tot en el cas de no tenir carnet, doncs també hi ha la, la possibilitat de, de, de poder-hi accedir, per tant, eh, un bon recurs que, que es posa a disposició de, de, de tots vosaltres, els que ens esteu escoltant, per, doncs, durant aquests dies de confinament que, com a mínim, seran 15 dies més, doncs hem de, hem de mantenir-nos també eh, culturitzats i eh, també entretinguts amb la lectura, i altres tipus de documents electrònics i d'audiolibres, com deia, i també, doncs, de, de, fins i tot de, de pel·lícules, com ens explicava en Joan Soler. Les xarxes socials, Joan, també ens, eh, la veritat és que esteu superactius, eh, teníeu diverses activitats, com és habitual, programades per aquests eh, dies del mes de març que, que hem passat de confinament i també pel proper mes d'abril, però també esteu sabent li trobar partit. Per exemple, hi havia l'exposició de la Montserrat Abril, que heu anat penjant a través de les històries d'Instagram i que la gent doncs, també ha pogut veure. No? Ha estat, al final l'enginy també surt en aquests dies de, de, de confinament i vosaltres ho heu pogut plasmar perfectament a, en aquest cas a les xarxes socials. Sí, la veritat és que tenim els recursos físics que funcionaven molt bé, les activitats físiques. Això no pot ser pel confinament, aleshores hem de fer tot el trasllat de tota aquella estructura a la, a la part digital. I el que hem intentat fer és que si nosaltres tenim una exposició de quadres ísiques només tenien unes coses molt maques i no puguem i la gent no pot anar físicament a la biblioteca ho hem penjat a la xarxa a través de les nostres xarxes socials és a dir els quadres i tot el significat dels quadres està penjat tant a instagram com a Twitter com a la web o a Facebook és a dir traslladar tot allò que puguem del món físic al món virtual que és un món que to ens, ens tocarà tan eh, treballar a partir d'ara i uh -huh. posar les dues possibilitats uh, sobre la taula perquè podem accedir uh, als recursos. La idea és, de cara a un futur, també poder fer activitats de forma virtual amb programes com l'Skype o el MichiDeed, en el qual la gent es pugui connectar i pugui fer activitats conjuntament però a, nivell, a nivell digital. Uh -huh. Molt bé, doncs la és que esteu sabent també aprofitar aquests dies, aquestes setmanes que, que estem portant de, de confinament i una darrera cosa que doncs, nosaltres, nosaltres ja us vam demanar als treballadors i treballadores de la biblioteca, que és que ens féssiu una miqueta una recomanació, algun llibre el que llegint, que ens expliquéssiu que estàveu llegint eh, els primers dies de confinament doncs ho heu volgut extrapolar també amb unes recomanacions que anireu fent cada setmana també a través de les xarxes socials. Sí, ara, ara pujarem a les xarxes recomanacions de pel·lícules que aquells que puguin accedir a l'eBiblio.cat es poden veure a través d'aquesta plataforma. Recordem que l'eBiblio.cat té un contracte amb una empresa que és Filmin i una part de les pel·lícules clàssiques es poden veure a través d'aquest eBiblio.cat i és aprofitable i recomanem que, que es miri perquè és un recurs més de la Biblioteca Digital i, i anem cap aquí a intentar posar tots els recursos possibles sigui música, sigui audiovisuals o llibres a la biblioteca virtual perquè la gent en aquest confinament en aquestes setmanes de confinament pugui extreure el màxim de coneixement i d'informació i d'oci de, de la biblioteca virtual mm -hmm. Doncs nosaltres també volíem fer d'altaveu d'aquestes propostes que ens porta la Biblioteca de Palafrugell a través de, de les xarxes socials, de les noves tecnologies en aquests dies de, de confinament i podreu trobar doncs, també aquesta conversa que hem mantingut amb en Joan Soler on ens ha explicat una miqueta tot, òbviament també a radiopalafrogell.cat Acomidem en en Joan i li desitgem doncs, que salut, que és el més important aquests dies i que acabin de passar bé els, el, el confinament eh, amb família, no? També, Joan? Sí, és això, que la gent Palafrugell i Comarca es cuidi molt, que ja vindran dies millors i que nosaltres aportem el nostre metge a sobre igual que ho fa la ràdio i altres institucions municipals de posar aquests recursos en línia perquè aquests 10, 15, 20 dies que ens queden siguin més a menys i els puguem passar més bé i sobretot amb salut, tal com dic Moltes gràcies, Joan Vinga, ànims I amb aquesta conversa amb el director de la Biblioteca de Palafrugell arribem al final d'aquest informatiu de d'avui divendres. Us recordem que tota la informació, no obstant això, continuarà a través de ràdio palafrugell.cat. Anirem actualitzant totes les informacions relacionades amb el nostre municipi i també amb el coronavirus que ens arribin a través de radiopalafrugell.cat, també a través de les nostres xarxes socials, i us recordem que ens podeu trobar també a Telegram i us podeu unir en aquest canal per tal de que rebeu totes les informacions de forma directa als vostres dispositius mòbils. Nosaltres ens acomidem, us desitgem que passeu un molt bon cap de setmana i ens retrobem dilluns.